Набирала і зі свого мобільного, і дівчата теж зі службового, та відповідь одна. Абонент недоступний. Немолодий уже чоловік і русява дівчина тривожно перезернулися і завмерли. Ніхто з них не озвучив думки, що пронестись в кожного, але обоє насторожились. «Я знаю, де вона живе», – несподівано проголосив Віктор. «До чого ж ми сидимо?» – Женька глянула через лобове скло на вулицю, не би спонукаючи до руху вперед. «Добре, поїхали, але, по-перше...» Я ж не можу ось так припертись. Здрасте, я прозрів. Це буде повний ідіотизм. А по-друге? По-друге, я знаю тільки будинок і під'їзд. Ні номера квартири, ні навіть поверху, сказав він, заводячи двигун. Хріново, але давайте рушати. Визначимось на місці. Війна план покаже. А це далеко? Ви, наче вчора, їхали далі разом, коли я вийшла. Так, і вона вийшла саме біля свого під'їзду. А вже ж. А сліпився запам'ятав. Я так їй і скажу – Колись питає, як я її знайшла. Дівчина артистично розвела руками. «Женю, ну годі вже мене підколювати. Я й сам не радий, розумієш? Я ж не думав, що ця гра в живі книги може мати якісь наслідки. Чесно, зізнаюся, хотів послухати чужі історії. Така собі кав'ярня-сповідальня. Автор ж потрібні якісь відповідні... відправні моменти, щоб потім розвивати свої сюжети. А може я просто шукав якоїсь підзарядки? Але повір, у мене справді були причини» і от нечистий поплутав увійти в образ. Віктор сказав це, не відриваючи погляду від дороги. Він вправно маневрував між вибоїнами в асфальті подільських вулиць, пропускав пішоходів та роз'їжджався з іншими автівками, але Женька відчула щирість у його словах і прихований сум. «Та не виправдовувайтеся вже, що зроблено, те зроблено. Але як для Степового ви дуже вправно керуєте автівкою», – хмикнула вона, а Віктор на мить глянув на цю смішливу дівчину, і йому відлягло від серця. Промагинула думка, що хотів би мати таку невістку, а краще – доньку. Доньки в нього ніколи не було, а от невістка гіпотетично може з'явитися будь-коли. Розділ 30. Амалія сиділа в машині і плакала, обхопивши кермо, поки гриміла злива. Але травневі грузи недовгі, налетять, прогремлять, виліть на землю тонни води обмиють навколишній світ, напоїть усе, що росте із землі, і мчать далі. Дощ минув, а жінка не виходила з машини. Якби охоронець з до салону, побачив би, як це дивна пані спить на водійському сидінні, повернувшись на бік і підбгавши під себе ноги. Але ніхто неї не цікавився. Стоянка жила своїм життям, заїжджали під шлагбаум і виїжджали машини. Охоронець ніс службу, позираючи на своє царство з будиночка, вивищеного над ними. знесилена пережитим, жінка проспала так близько години. Прокинулася, бо змерзла і відсиділа собі ногу. Поміняла позу, сіла зручніше і раптом відчула голод. Знайшла у бардачку почату ще взимку пачку в'ялених бананів. Зітхнула, автоматично вияла солодкі липкі палички, бездумно посиділа в салоні, потім вибралася з машині, прикрила її, як було, і побрела додому. Вона знову сіла на лавку навпроти будинку, обвела його поглядом, опустила голову і взялася розглядати свої ноги в босоніжках і брудну спідницю. Як їй утрапити у квартиру, Амалія не уявляла. Їй хотілося лягти і знову заснути, бажано було б і зовсім не прокидатись. Раптом вона почула котяче навчання, більше схоже на наполегливий поклик, рішучий і невеселий одночасно. Амалія здригнулася і підвела погляд на свої вікна. На перилах балкона п'ятого поверху стояла Сильва, дивилася на неї і нявкала. Жінка не мала сумніву, що кішка зверталась саме до неї і дійсно кликала додому. «Сильва, господи, ти ж одна вдома цілий день, та ще й голодна!» Вона згадала ранкову історію з убитим головом, і як після цього хотіла вигнати Сильву, а та сховалася. І що не лишила їй ніякої їжі, згадала теж. Амалія, немов загипнотизована, дивилася на кицьку, вата продовжувала завивати. На сусідньому балконі з'явилася Уляна Марківна. «Пані, йшли б ви додому та погодували б тварину, бо вона цілий день вас виглядає, мабуть голодна вже. Сильво, тихо, ти, тихо, зараз тебе погодують!» Звернулася до кішки старенька. Амалія, хід думок якої так несподівано перервався, підвелася і помахала рукою сусідці. Я не можу трапити до квартири. У мене. У мене немає ключів, показала вона старенькі порожні руки. Господи ж ти, боже мій. То що? Ви збирались ночувати тут на лавці, а кішка б вила вам усю ніч? Треба щось робити. А ви не можете комусь зателефонувати зі своїх знайомих, крикнула старенька. Хай би прийшла, та не треба нікому телефонувати. Амалія здригнулась від хриплого чоловічого голосу позаду й озирнулась. У двох кроках від неї стояв нетверезий двірник, його вона бачила кілька разів із балкона, коли той підмітав перед домом чи тягав сміття з під'їзду сміттєві баки.